Розділ другий. Шпалери. Минув місяць, і Гвенда оселилася в домі на горі. Вона забрала меблі Джайлзової тітки зі складу і обставила ними будинок. То були старовинні меблі дуже високої якості. Одну чи дві великі шафи для одягу Гвенда продала, але решта – чудово розташувалися в їхньому новому домі і були з ним у цілковитій гармонії. Невеличкі гарні столики із пап'ємаше, оздоблені перламутром і розфарбовані замками та трояндами, вона поставила у вітальні. В цьому гарнітурі також були столик для рукоділля, що мав Стільницею прикладний мішок із чистого шовку, письмовий стіл із рожевого дерева та стіл із червоного дерева при канапі. Так звані легкі стільці Гвенда розподілила між різними спальнями і купила два великі і зручні глибокі крісла для себе та Джайлза, поставивши їх обидва боки каміна. Велику канапу зразка Честерфілд вона звеліла поставити під вікнами. Для штор Гвенда обрала старомодний чинц блакитного кольору з визерунком троянд у вазонах та жовтих птахів. Тепер вітальня стала такою, якою Гвенда хотіла її бачити. Проте вона ще не до кінця обставила свою оселю, і майстри досі перебували у домі. Їм би час його покинути, проте Гвенда розуміла, що поки сама не оселиться тут у домі, вони звідси не підуть. Зміни на кухні були завершені, нові ванні кімнати теж майже цілком обладнані. З подальшим косметичним ремонтом кімнат Гвенда хотіла трохи зачекати. Їй потрібен був час для того, щоб натішитися своїм новим домом і остаточно вирішити, які схеми кольорів вона обере для спалень. Дім справді був у дуже гарному стані і не було потреби робити все одразу. У кухні тепер влаштувалася місіс Кокер, дама наділена рисами поблажливої чемності, яка чинила спротив, спробам Гвенди налагодити між ними стосунки надміру демократичної приязні. Та коли Гвенда на свою превелику втіху нарешті поселилася таки в домі, вона пішла на певні поступки. Того ранку місіс Кокер поставила тацю зі сніданком на коліна Гвенди, коли та сіла в ліжку. «Коли в домі немає джентльмена, – заявила місіс Кокер, – то леді ліпше снідати в ліжку. І Гвенда вирішила підкоритися цьому суто англійському, як їй здавалося, звичаю, я зготувала його, – — Сьогодні вранці, — зауважила місіс Кокер, маючи на увазі омлет. — Ви щось казали про вуджену пікшу, але ви не стали б їсти її у спальні. Вона залишає надто сильний запах. Я зготую вам її на вечерю з грінками. — О, дякую, місіс Кокер. Місіс Кокер поблажливо Усміхнулася і наготувалася вийти. Гвенда розташувалася не в тій кімнаті, де стояло велике двоспальне ліжко. Та кімната почекає, поки приїде Джайлз. Натомість вона обрала для себе кімнату в кінці коридору, ту, у якій стіни були заокруглені, а вікно еркерне. У тій спальні їй було дуже затишно, і вона почувалася цілком щасливою. Тепер вона озирнулася навкруг себе і імпульсивно вигукнула. Мені подобається ця кімната. Міс Кокер розглянулася навколо поблажливим поглядом. Це дуже мила спальня, мем, хоча і маленька. У ті градки на вікнах свідчить, що тут колись була дитяча кімната. Мені це не спадало на думку. Можливо й була. Звісно ж була, промовила місіс Кокер і з якимось натяком у голосі і вийшла. Якщо ми маємо джентльмена в домі, ніби хотіла вона сказати, то хто знає, дитяча кімната може ще знадобитися. Гвенда Почервоніла. Вона окинула поглядом спальню. Дитяча кімната. А ж, це буде чудова дитяча кімната. Вона почала подумки обставляти її. Отам під стіною дім для ляльок. Нізенькі комоди з іграшками у шухлядах. Веселий вогонь у каміні – і висока загорожа перед ним, на перилах якої сушаться пелюшки та дитячий одяг. Але тільки не ця стіна кольору гірчиці. Ні-ні, вона неодмінно обклеїть кімнату веселішими шпалерами. Чимось яскравим і радісним. Букетики маків переміж із букетиками волошок. А тож, це буде дуже гарно. Вона спробує знайти такі шпалери. Була певна, що вже десь таки бачила. Багато меблів для цієї кімнати не знадобиться. Тут уже є два вбудовані в стіну комоди, але один із них кутовий, замкнений, а ключ від нього загублений. Крім усього іншого, він вкритий шаром фарби. А отже, його не відчиняли багато років. Вона мусить сказати майстрам, щоб вони відкрили його перш ніж підуть звідси. Адже їй уже не вистачає місця для власної одежі. І з кожним днем вона почувалася все більше вдома, у домі, на горі. Почувши крізь відчинене вікно, як хтось гучно прочищає собі горло, і кахикою коротким сухим кашлем вона поквапилася зі сніданком. Фостер, темпераментний садівник, що приходив сюди лише іноді і далеко не завжди дотримував своїх обіцянок, певно сьогодні таки прийшов, як вони з ним і домовлялися. Гвенда скупалася, одягнулася, надягла на себе твідову спідницю та светра, і поквапилася у сад. Фостер працював під вікном вітальні. Гвенда, насамперед, доручила йому зробити стежку крізь зарості між камінням у тому місці. Фостер спершу заперечував, указавши на те, що для цього треба буде прибрати Форситії, Вейгелу, а також бузок. Проте Гвенда була непохитною, і тепер він узявся за цю роботу майже з ентузіазмом. Він привітав її коротким смішком. «Схоже, ви маєте намір повернутися до давніх часів, міс». Він чомусь уперто звертався до Гвенди на міс. «До давніх часів? Це ви про що?» Постер стукнув об камінь лопатою. «Я натрапив «На старі сходи. Бачите, де вони були? Саме там, де ви хочете зробити їх тепер. Потім хтось посадив тут рослини і траву, що їх цілком закрила. Вони вчинили геть по-дурному, – сказала Гвенда. Треба, щоб моріжок і море було видно з вікна вітальні. Щодо краєвиду, Фостер, як здавалося, виявив, Цілковиту байдужість. Начебто погодився, але якось стримано і неохоче. Я не стверджую, не думайте, що так не буде краще. Краєвид справді відкриється, а в вітальні було трохи темно через чагарі. Проте і рослини таки шкода. Я ніколи не бачив, що в Форситія. Десь росла так добре, як тут. Бузок то пусте. Але Вайхела коштує гроші. І зверніть увагу рослини надто старі, щоб їх кудись пересаджувати. О, я знаю. Але без них тут буде набагато, набагато краще. Ну, гаразд, сказав Фостер, почухавши. Мої справді? Безперечно, підтвердила Гвенда, киваючи головою. Несподівано вона запитала, а хто тут мешкав до Генгрейвів? Вони жили тут не дуже довго, правда ж? Шість років або десь так. Зовсім недовго. А хто тут мешкав раніше? Жінки на прізвище Елбурті. То були... Вельми побожні дами. Їздили кудись на край світу навертати поган. Протягом якогось часу з ними жив і Чернець у Чорній Сутані. Їх було четверо, та ще їхній брат. Але він тут мало важив, усім заправляли жінки. До них, дайно мені Боже пам'яті, тут мешкала місіс Олі. Фіндейсон, о, то була справжня леді із тутешніх. Вона тут жила вже тоді, коли я ще і не народився. А померла вона також тут? Запитала Гвенда. Вона віддала душу у Єгипті чи у якомусь такому місці, але вони привезли її додому. Вона похована тут на цвинтарі. Це вона посадила магнолії та вербняк золотий дощ. І оті під Вона була велика любителька кущових квітів. Фостер на мить замовк, а тоді продовжив. Тоді ще не було нових будинків на схилі пагорба. Тут, можна сказати, була сільська місцевість. Не було кіно, Ані нових крамниць з отими крикливими вивізками. У його тоні лунало очевидне несхвалення, з яким літні люди ставляться до всіх новацій. Переміни. сказав він, зневажливо пирхнувши, кому й навіщо потрібні вони? Я гадаю, що зміни потрібні, не погодилося з ним Гвента. І зрештою. «Ми бачимо сьогодні багато покращень, хіба ж не так?» «Так вони кажуть, але я їх чомусь не помітив. Переміни!» Він показав на високий живоплід із карликових кіпарисів, що росли ліворуч. За ними прозирала якась споруда. «У тому котеджі була лікарня», – сказав він. «Така приємна, затишна і зовсім поруч». Але їм чомусь заманулося збудувати нову і велику замилю від міста. Щоб дістатися туди на прийом, треба або йти 20 хвилин пішки, або витратити три пенси на автобус. Він знову махнув рукою у бік живоплоту. А там нині школа для дівчаток. Вони туди перебралися 10 років тому. Переміни. Весь час переміни. Тепер люди купують будинок, живуть у ньому 10 або 12 років, а потім переселяються кудись інде. Не можуть на місці всидіти. Хіба ж це добре? Ви нічого не зможете посадити доти, доки не зазернете далеко вперед. Гвенда подивилася замилуваним поглядом на Магнолію, як місіс Фіндейсон сказала вона. Так, то була справжня жінка, сказав він. Вона приїхала сюди ще нареченою, виховала дітей у цьому домі і поодружувала їх, поховала чоловіка, приймала тут онуків, які приїздили до неї на літо і відійшла, коли їй було вже майже вісімдесят. У тоні голосу Фостера Звучало глибоке схвалення. Гвенда повернулася у дім, ледь помітно сміхаючись. Вона поговорила з майстрами, а потім пішла до вітальні, де сіла за письмовий стіл і написала кілька листів. Серед листів, на які вона ще не відповіла, був лист від кузенів Джайлса, які жили в Лондоні. Якщо в неї виникне Потреба приїхати до Лондона, писали вони, то вона може зупинитися у них, у їхньому домі в Челсі. Реймонд Вест був відомим, радше, ніж популярним письменником, а його дружина Джон художницею. Їй буде цікаво зустрітися з ними, хоч вона їм, певно, видасться жахливою міщанкою. Ані вона, ані Джайлз ніколи не вдавали із себе інтелектуальних снобів, подумала Гвенда. Лункий гонг велично пролунав із холу. Оправлений у раму зрізбленого чорного дерева неймовірно покрученої форми, цей гонг був одним із найкоштовніших надбань тітки Джайлза. Місіс Кокер Схоже, мала неймовірну втіху від його ударів і завжди налаштовувала його на максимальну гучність. Гвенда затулила вуха і підхопилася на ноги. І вона швидко перетнула вітальню, підійшла мало не впритул до стіни біля далекого вікна і рвучко зупинилася з роздратованим вигуком. Вона вже втретє зробила цей трюк. Уже втретє вона хотіла пройти крізь стіну до їдальні, що була за нею. Вона обернулася, перетнула вітальню у зворотньому напрямку, вийшла в коридор, уминула стіну вітальні і у такий спосіб дісталася до дверей їдальні. Це був досить довгий обхід, і він завдаватиме чимало клопоту взимку, бо в коридорі Гуляли протяги, центральне опалення обігрівало лише вітальню, їдальню та дві спальні на другому поверсі. Я не бачу, подумала Гвенда, сідаючи за чарівний обідній стіл фірми Шаратон, який вона щойно купила за великі гроші замість масивного столу з червоного дерева тітки Лейвендер. Я не бачу, чому б мені. Не пробити двері з вітальні до їдальні. Я поговорю про це з містером Симсом, коли він прийде сьогодні пополудні. Містер Симс був підрядником і декоратором, такий собі авторитетний чоловік середнього віку, з хрипким голосом і невеличким записником, який він завжди тримав напоготові, щоб відразу занотувати будь-яку цінну думку, що спаде котромусь із його замовників. Містер Сімс, почувши пропозиції Гвенди, відразу її підтримав. Це найпростіша у світі робота, місіс Рід. І велике поліпшення, якщо ви дозволите мені висловити свою думку. А це не буде дуже дорого. На той час Гвенда вже навчилася ставитися з недовірою, до поступливості та ентузіазму містера Симса. Така собі дрібничка, відповів містер Сімс, і його хрипкий голос прозвучав поблажливо і заспокійливо. Взяли ще більші сумніви, ніж на початку. Саме дрібничка містера Симса вона і навчилася не довіряти. Його перші оцінки завжди були умисне поміркованими. «Не турбуйтеся, місіс Рід», сказав містер Сімс, «Я попрошу Тейлора подивитися, коли він закінчить свою роботу в туалетній кімнаті сьогодні пополудні. І тоді я вам точно скажу. Усе залежить від того, наскільки там міцна стіна». Гвенда кивнула головою і пішла писати відповідь на листа Джоун Вест. Вода Подякувала їй за запрошення, але повідомила, що зараз не може покинути Дилмаут, бо мусить наглядати за роботою майстрів. Потім вийшла прогулятися перед будинком і навтішатися свіжим вітром із моря. Коли повернулася до Бітані, Тейлор, провідний майстер бригади містера Симса, випростався в кутку кімнати, і привітав її усмішкою. «З цим не буде жодних проблем, місіс Рід», – сказав він. «Тут уже були раніше двері, але хтось, кому вони були не потрібні, звелів заліпити їх тинком. Гвенда була приємно здивована. «Як дивно», – подумала вона, – адже я, здавалося, завжди відчувала, що там були двері. Вона пригадала, як упевнено попрямувала до них, коли йшла обідати. І пригадавши це, відчула напад легкої тривоги, бо така впевненість не могла не здивувати. Чому вона була така переконана у тому, що двері саме там? Адже на стіні від них не видно було жодного сліду. Як же вона здогадалася, звідки вона знала? що двері були саме у тому місці. Звичайно, було б зручно, якби з вітальні можна було заходити прямо до їдальні. Але чому вона завжди так непомильно йшла саме туди? Двері були б однаково зручними у будь-якому місці стіни, але вона завжди машинально йшла, думаючи про щось інше, саме туди, де колись і справді були двері. Сподіваюся, стривожено подумала Гвенда, що я неясновида або щось таке. Жодних психічних аномалій вона ніколи не знала. Вона не належала до таких людей. Чи, може, належала? Адже те саме відбулося з доріжкою від тераси крізь кущі вниз до моріжка. Невже вона й справді знала, що там була доріжка, а тому так уперто наполягала, щоб зробити її саме там? Можливо, у мене й справді є якісь психічні відхилення, подумала Гвенда, і їй стало не по собі. Чи, може, це з будинком щось негаразд? Чому вона запитала того дня в місіс Генгрейв чи будинок, бува, ненавідують привиди. Жодних привидів тут немає. Це чудовий дім. У ньому не може бути нічого поганого. Адже місіс Генгрейв, здавалося, була вельми здивована, коли вона запитала її про це. Чи все ж таки в її манерах була якась стриманість? щось подібне до нервового виснаження. «Святий Боже, я починаю вигадувати неймовірні речі!» подумала Гвенда. Їй довелося докласти неабияких зусиль, щоб повернутися до своєї розмови з Дейлором. «У мене до вас ще одне прохання», сказала вона. «Один із комодів у моїй кімнаті на горі замкнений». А ключ під нього загублено. Я хочу, щоб ви мені його відкрили. Майстер піднявся разом із нею і оглянув дверцята комода. На нього накладено кілька шарів фарби, сказав він. Я попрошу своїх людей, щоб вони відчинили його завтра, якщо це вас влаштує. Гвенда кивнула головою, і Тейлор пішов того вечора Гвенда почувалася засмиканою і знервованою. Сидячи в вітальні і намагаючись читати, вона дослухалася до кожного порипування меблів. Раз чи двічі подивилася через плече та затримтіла. Вона знову і знову переконувала себе, що немає нічого надзвичайного в інцидентах з доріжкою та дверима. Вони пояснювалися звичайним збігом обставин і не виходили за межі простого тверезого глузду. Не наважуючись признатися у цьому самій собі, вона нервувалася, боялася лягати в ліжко. Коли нарешті підвелася, вимкнула світло і відчинила двері в хол, то відчула, що їй страшно підійматися сходами. Вона майже збігла ними, щоб подолати їх якомога швидше, пробігла коридором і відчинила двері до своєї спальні. Опинившись там, відчула, що страх минув, і відразу заспокоїлася, озирнулася навколо з ніжним почуттям. Тут вона почувала себе в безпеці, захищеною і щасливою. А тож вона тут у безпеці. У безпеці від чого ти, ідіотко? Запитала вона себе. Потім подивилася на свою піжаму, розкладену на ліжку, та нічні пантофлі під ним. Схоже, Вендо, тобі шість років, не більше. Тобі треба ходити в дитячих черевичках, на яких намальований кролик банні. Вона лягла в постіль із відчуттям по легкості і відразу міцно заснула. Наступного ранку їй треба було залагодити деякі справи у місті. Коли вона звідти повернулася, був вже час обіду. «Майстри відкрили комод у вашій спальні, мем», – сказала місіс Кокер, коли принесла їй ніжно підсмажену камбалу, картопляне пюре та морпу зі сметаною. От і добре, сказала Гвенда. Вона була голодна і пообідала з апетитом. Випивши каву у вітальню, піднялася сходами до своєї спальні. Перетнувши кімнату, відчинила дверцята комода у кутку. І тоді у неї вихопився несподіваний переляканий крик, і вона замерла на місці, утупившись у те, що постало перед нею. Всередині комода вона побачила первісні шпалери, якими була обклеєна ця стіна, що в усіх інших місцях була пофарбована в жовтий колір. То були яскраві шпалери з квітчастим візерунком, букетики маленьких червоних маків у і з букетиками синіх волошок. Гвенда довго стояла там, дивлячись на ті ж палери, а потім підійшла до ліжка на тремтячих ногах і сіла. Вона була в домі, у якому ніколи не бувала раніше, в країні, куди ніколи досі не приїздила. І лише два дні тому вона вперше лягла тут у постіль. І уявила собі шпалери, якими їй хотілося б обклеїти цю кімнату. І шпалери, які вона собі уявляла, точно збігалися з тими, якими колись ці стіни і справді були обклеєні. Фрагменти всіляких неймовірних пояснень вихором закручувалися в її голові. Можливо, її мозок перестав сприймати час нормально, і плутає минуле, з майбутнім. Якщо випадок з доріжкою в саду та з дверима до їдальніші якось можна було пояснити простим збігом, то у випадку зі шпалерами такого збігу просто не могло бути. Неможливо уявити собі шпалери з таким складним, конкретним візерунком, а потім знайти. Точно такі самі, які собі уявила. Ні, має бути якесь пояснення, що втікає від неї і водночас, а тож водночас лякає її. Знову і знову виходило так, що вона дивилася не вперед, а назад. Назад, до колишнього стану, у якому перебував цей дім. У будь-яку мить вона може побачити щось таке, щось таке, чого їй не хочеться бачити. Будинок її лякає. Але чи справа в будинку, чи в ній самій? Вона не хоче належати до тих людей, які бачать те, чого ніхто інший не бачить. Вона набрала повні груди повітря, накинула пальто, і швидко вислизнула із дому. На пошті вона надсилала таку телеграму: Вест, Едвей Сквер 19, Челсі, Лондон. Я передумала. Можна мені приїхати до вас? Гвенда. Вона надсилала телеграму з оплаченою відповіддю: